10 e 17 minuti i primi lunedì 20 di giugno 2011 all'ascolto di Radio Onda Rossa all'ascolto come ogni lunedì di Radio Euskadi Come annunciato nel corso della rassegna stampa, quest'oggi Radio Euskadi sarà interamente o quasi dedicata alle mobilitazioni che eh, ieri hanno avuto luogo in tutto lo stato spagnolo, eh, il movimento che viene definito delle e degli ninados. Quest'oggi daremo ampio spazio alla rassegna stampa, sia nazionale sia uh, iberica, per uh, capire un po' uh, quello che sta succedendo, che è abbastanza evidente in realtà, ma uh, più che altro per dare spazio a come viene interpretato e come si cerca di uh, interpretare questo movimento, sia da noi sia nello stato spagnolo. E allora, dunque, andiamo a, a, a cominciare. Ieri giornata di di enormi manifestazioni in uh, primo luogo a uh, Madrid e a uh, Barcellona, ma manifestazioni e cortei sono state praticamente in uh, tutto lo stato spagnolo, le principali hanno visto decine di e decine di migliaia di persone, ma Quindi davvero non c'è stata uh, regione, non c'è stata provincia dove non ci sia stata una uh, mobilitazione. Manifestazioni ieri che eh, sono state e eh, tutto sommato abbastanza pacifiche, non ci sono state eh, provocazioni da parte della non ci sono stati particolari provocazioni da parte della polizia, non ci sono stati particolari problemi, non ci sono stati particolari incidenti eh, non eh, così è eh, successo la scorsa settimana in quel di eh, Barcellona in particolar modo fra la uh, sera del martedì e la uh, giornata del mercoledì uh, scorso è stata una giornata particolarmente pesante nella capitale e catalana tutto è cominciato nella uh, serata del martedì quando uh, la um, mobilitazione permanente all'interno di uh, Barcellona ha deciso in uh, qualche maniera di andare a uh, circondare la sede della Generalitat catalana, la sede del Governo eh, regionale eh, catalano, quindi di spostare la manifestazione e la mobilitazione dalla Plaza Catalogna fino alla sede del potere eh, politico oh, centrale eh, catalano. Ci sono stati eh, scontri con la eh, polizia fin dalle eh, primissime luci dell'alba da le circa quando mancavano circa 10 minuti alle 7 sono cominciate le uh, provocazioni e gli attacchi da parte dei uh, Mossos, delle squadre la polizia autonoma uh, catalana che si è servita anche di uh, moltissimi agenti in uh, borghese scontri pesanti talmente pesanti che l'intera zona è stata uh, circondata dalle forze di uh, polizia i deputati sono uh, riusciti a, a entrare con enormi eh, difficoltà e eh, pensate un po' il um, presidente del Consiglio regionale catalano e la uh, presidentessa del del Parlamento catalano per uh, evitare di eh, affrontare la protesta si sono fatti eh, portare nella sede della Keneralitat addirittura con un eh, elicottero e dal punto di vista proprio eh, visivo eh, è stato un uh, un momento di eh, enorme impatto perché potete immaginare la sede del governo assediata dai manifestanti e il capo del governo che è costretto ad arrivare dentro la sua sede di lavoro dentro il suo ufficio con un elicottero insomma è eh, un'immagine è eh, piuttosto eh, forte e eh, la situazione eh, si è eh, tranquillizzata verso l'ora di pranzo, anche se poi il plenum è stato sospeso perché moltissimi parlamentari eh, non erano eh, presenti eh, altre cariche poi si sono uh, verificate nel uh, pomeriggio a partire eh, dalle ore eh, 4:30 uh, e c'è stata tensione è è stata mantenuta la uh, manifestazione è stato mantenuto il uh, cordone di uh, manifestanti eh, fino alla uh, sera la uh, manifestazione è poi uh, proseguita uh, fino a tarda notte. Il uh, bilancio della uh, giornata di uh, di mercoledì e della notte, diciamo, dalla notte di martedì alla uh, sera del mercoledì è stato di uh, 45 uh, manifestanti uh, feriti e 6 uh, uh, detenuti da parte della uh, polizia autonoma catalana. Hola, muy buenas. Vamos todas. Salve regina. Mátame misericordia. Mátame misericordia. Allora, abbiamo cominciato da mercoledì scorso in quella di Barcellona per eh, dovere di cronaca, ovviamente, ma perché poi di quella giornata si parla molto su tutta una serie di commenti che poi ritroveremo sui eh, due principali quotidiani spagnoli, El Mundo e El País. Eh, che sono particolarmente eh, interessanti, eh, soprattutto in chiave di eh, come il potere politico ed economico iberico si sta eh, mettendo di fronte a, a queste ormai centinaia di migliaia di persone che eh, in tutto lo stato ormai sta andando vita a un momento che avrà sicuramente le idee molto confuse per carità, come dicono i giornali che non è in grado ancora di fare proposte concrete, per carità, verissimo anche questo, ma insomma, se ogni eh, settimana che manda il signore tutte le principali città dello Stato spagnolo vengono bloccate da uh, manifestazioni uh, multitudinarie che uh, chiedono uh, giustizia sociale sostanzialmente, beh, eh, la situazione non è e poi eh, così eh, tranquilla. E eh, il rischio, ci mettiamo ovviamente dalla parte del potere politico e economico spagnolo quando utilizziamo questo termine è eh, di una ellenizzazione mh, della Spagna eh, comincia a farsi un pochino troppo pressante per quelli che sono i gusti dei eh, giornali spagnoli. Vedremo come si cerca di affrontare quella che potrebbe diventare una vera e propria emergenza. Victoria! Poi prima eh, di tutto volevamo andarvi a leggere una cronaca della giornata di ieri. Eh, lo facciamo tramite le colonne del quotidiano basco gara e non è un caso che utilizziamo questo quotidiano, è un quotidiano oh, del è il quotidiano ufficiale e eh, possiamo dirlo tranquillamente della sinistra indipendentista basca, quindi è un quotidiano che guarda sicuramente con una certa uh, simpatia tutti i uh, movimenti sociali di un certo tipo, anche fuori dal paese basco, ovviamente, ma Uh, d'altro canto da uh, anche una uh, lettura che insomma se non è esterna non è eh, certamente interna a questo tipo di uh, movimento le dinamiche eh, politiche nel paese basco abbiamo detto tante volte sono molto particolari anche all'interno o oh, dello stato spagnolo tant'è che che eh, le stesse manifestazioni degli Innados e degli Innadas che eh, a Barida, a Barcellona, a Valencia raccolgono decine in alcuni casi centinaia di migliaia di persone a Bilbao, a San Sebastián dove pure ci sono state, hanno una consistenza numerica molto più oh, piccola. Ma ehm, andiamo a vedere un po' che cosa ci dice il gara della giornata di ieri. A la Prada, buona spagna. Decine di migliaia di uh, persone leggiamo nell'edizione eh, cartacea del giornale e ieri hanno occupato le strade delle di tutte le città dello Stato spagnolo, così come è successo anche in altri stati europei, per denunciare i tagli sociali e il sistema politico e finanziario che fa pagare la crisi eh, economica ai eh, più deboli. A Madrid una vera e propria marea umana si è riunita nella piazza del eh, Nettuno e eh, come era già successo Uh, altre volte ehm ma uh, a Piazza del Nettuno si sono uh, concentrate sei uh, diverse multitudinarie marce di uh, indignati e indignate convocate dal uh, movimento 15M, dal movimento Democrazia uh, Realeia che hanno uh, percorso le strade della capitale uh, dello Stato fino ad arrivare alla piazza che dista 300 metri dalla sede delle uh, Cortes. Ehm um, la uh, l'etàzione ha riunito circa eh, 45.000 eh, eh, persone secondo oh, dati abbastanza precisi, una eh, enorme manifestazione secondo gara che eh, rende eh, microscopiche eh, altre manifestazioni convocate dai sindacati UGT e Comisione Sovreras in uh, situazioni simili contro la crisi o, o i tagli alle eh, pe, alle pensioni. Dalle 9:00 fino alle 2:00 le eh, persone che si sono dirette alla Piazza del Nettuno partendo da sei diversi punti eh, di Madrid hanno intonato slogan classici del movimento degli indignati come eh, penso e poi eh, mi indigno non eh, c'è Eh, pane eh, per eh, non c'è abbastanza pane hanno portato eh, tutti i striscioni e soprattutto molti eh, cartelloni artigianali con eh, frasi come a te il bottino a me la crisi questa crisi eh, non eh, la paghiamo dietro un corrotto ci sono sei uh, cantastorie, zappatero uh, la che eh, dei eh, dei banchieri oppure tutte le strade portano all'Islanda. L'Islanda è stato il primo uh, stato europeo a cadere vittima della uh, crisi finanziaria. Persone di tutte le età, pensionati, famiglie con uh, bambini anche hanno partecipato alla marcia che si è svolta sotto un sole molto intenso ma in un ambiente eh, piuttosto oh, festivo. Dalle eh, finestre e dai balconi la maggior parte delle eh, persone hanno salutato con applausi la eh, protesta, il patto di stabilità della zona euro con tutti i tagli sociali che questo comporta, i politici corrotti eh, alieni alla vita che portano avanti i cittadini, il tasso di disoccupazione che supera il 21 per cento questi alcuni degli obiettivi delle critiche dei uh, manifestanti le banche e i governi che hanno provocato questa situazione debbono sapere che non siamo d'accordo con le misure e i tagli uh, presupposti che abbiamo l'intenzione di farci uh, ascoltare e che lo faremo hanno detto i uh, portavoce della uh, manifestazione e um, i media eh, negli ultimi giorni hanno cercato di apportare uh, il uh, dibattito sul tema del uh, rifiuto Eh, della eh, violenza i manifestanti hanno fatto hanno sottolineato eh, molti di loro hanno sottolineato come eh, molto spesso all'interno delle loro manifestazioni ci siano eh, degli eh, infiltrati eh, della eh, polizia e lo stesso è accaduto nella giornata di ieri e la strada tutte e tutti hanno insistito su un punto, ovvero sia che eh, rappresentano, rappresentavano e rappresentano solo se stessi e rifiutano ogni pol colore eh, politico e eh, sindacale. Le marce di fatto sono state eh, convocate dal coordinamento dei eh, quartieri in lotta e dal insieme delle assemblee di quartiere che sono frutto del movimento Kimfem e della eh, campada del uh, Sol. Ehm la situazione è andata eh, le manifestazioni è andata via, via ingrossandosi man mano che ci si avvicinava alla uh, piazza uh, del Nettuno, lì è stato letto un uh, comunicato, diciamo, ufficiale della manifestazione, è stato letto da uh, due eh, disoccupati e in questo comunicato si è proposto alle assemblee di lavoratori e lavoratrici dei ehm, diversi quartieri di Madrid di iniziare a lavorare per eh, preparare uno sciopero generale che eh, possa permettere di eh, cambiare questa società. L'organizzazione della manifestazione ha chiesto l'unione di tutti i eh, movimenti per aumentare la forza del messaggio e eh, allo stesso tempo ci si è rivolti a quello che ho definito il uh, potere per uh, mostrare il rifiuto del taglio dei salari e delle eh, pensioni. Allo stesso tempo parole di fuoco contro la privatizzazione della uh, dell'istruzione e della sanità contro i uh, benefici concessi alle maggiori istituzioni bancarie del uh, paese e uh, quindi al termine ancora uh, la l'invito allo sciopero generale il sogno di uh, Debs avrebbe uh, detto il buon vecchio Jack uh, London uh, decine di migliaia di persone poi um, ricorda ancora a uh, gara sono scese uh, in piazza a Barcellona diverse migliaia anche a uh, Valencia, Granada, Malaga e in tante a tre città dello stato spagnolo Manifestazioni poi di carattere simile ricorda gara anche fuori dallo stato spagnolo a Bruxelles la polizia ha usato i lacrimogeni per disperdere varie decine di persone che si erano concentrate nel quartiere di Isschel a uh, Parigi la polizia francese ha fatto peggio e ha uh, detenuto un centinaio di uh, persone che uh, cercavano di manifestare di fronte alla uh, cattedrale di Notre-Dame nel Île-de-Ville nel Uh, centro di uh, Parigi manifestazioni anche in uh, Portogallo, nella capitale Lisbona, diverse centinaia di persone con le stesse parole d'ordine degli indinnados e dell'indinnadas dello Stato spagnolo, qui però la polizia non è intervenuta sempre stato E infine ovviamente il Gara e Quotidiano Basco racconta anche le eh, vicende del Paese Basco. Anche nel uh, Paese Basco ci sono state mobilitazioni, il Paese Basco non è ovviamente la uh, punta di lancia del movimento Kintem, l'abbiamo detto per tante ragioni, ma uh, comunque ieri uh, manifestazioni anche qui a uh, Bilbao, la più uh, numerosa, e 8000 persone che sono sfilate dietro un grande striscione dove si poteva leggere no al patto dell'euro, non siamo mercea nelle mani dei uh, politici e dei uh, banchieri. Manifestazione anche a Gasteiz, qui hanno partecipato circa uh, 3000 uh, persone che poi si sono uh, recate di fronte alla sede del governo regionale del Paese Basco che ha la sua sede proprio a Vitoria-Gasteiz, qualche migliaio di persone anche a Don ostia centinaia di uh, persone in quella di Pamplona Ehi Euskodos tan feos Que tenga la cara, esto lo importa Anuncio con macita. y asunto terminado Ya es, ya no es, ya no es, e a proposito di uh, Paese Basco, ma si parla sempre di movimento del del 15M o movimento de los indignados, chiamiamolo un po' uh, come vogliamo, sempre sul um, quotidiano Ogar, ieri è uscita un'intervista molto importante da un punto di vista politico e uh, un'intervista Ah, eh, Arnaldo eh, Otegi, uno dei portavoce principali della sinistra indipendentista ba eh, della sinistra indipendentista basca, si trova ancora in uh, prigione per tutta una serie di accuse eh, politiche, sostanzialmente sostanzialmente è un prigioniero politico Arnaldo Otegi come tanti altri, ma di questo l'Europa si uh, si scorda. Uh, spesso e uh, volentieri. Otegi ieri ha rilasciato una lunghissima intervista al quotidiano Basco Gara uh, per uh, parlare delle elezioni che ci sono state, per parlare del trionfo della sinistra basca alle elezioni uh, locali del Paese basco per raccontare un po' il uh, panorama che si va uh, ad aprire nelle prossime settimane e nei prossimi mesi in particolar modo uh, Otegi poi uh, segnala la uh, necessità di una seconda transizione alla democrazia uh, nello stato spagnolo. La prima è quella che c'è stata uh, Otegi si riferisce a quella dopo la morte di Francisco Franco che però è stata una transizione un po' per modo di dire, visto che i poteri forti sono rimasti sempre quelli che c'erano anche con Franco. Adesso però Otegi invece bisogn lavorare nella direzione di una seconda uh, transizione alla democrazia e eh, in questo senso dice il uh, leader della sinistra basca il tempo ci sta dando ha eh, ragione, oggi tutti sono coscienti della necessità di, necessità di eh, revisionare in profondità il modello costruito con la riforma post franchista e la crisi economica non ha fatto altro che eh, acutizzare questa necessità, ma non è solo una crisi economica, è anche una crisi politica, una crisi di modello eh, territoriale, una crisi di stato di diritto, una crisi della vera e propria eh, democrazia. Eh, tutto quello che sta accadendo ci dice che siamo oh, arrivando a un collo di bottiglia ed evidentemente una seconda transizione sarà uh, inevitabile. Ehm non è un problema di uh, volontà, è un problema di uh, relazioni di forza da uh, utilizzare in un modo o nell'altro. che te va ancora oltre, dice dobbiamo creare un blocco che parta da tutti quelli che si sono opposti alla uh, illegalizzazione eh, della uh, delle formazioni della sinistra basca, perché è lì il uh, vero punto della questione. Quindi um, c'è un uh, gruppo di potere e dove è presenti il Partito Populaire, dove sono presenti ampi settori del Partito Socialista, i mezzi di comunicazione, i sindacati, già le sindacati della polizia, tutti costoro sono quelli che si oppongono a una reale democratizzazione dello Stato spagnolo. Dall'altro lato, dice ancora Teghi, dobbiamo porre tutti quei settori che invece si sono manifestati a favore della legalizzazione, quindi della democrazia, settori del Partito Socialista spagnolo, del Partito Socialista Catalano, del Partito Comunista di Sinistra Unida, di alcune eh, e formazioni eh, nazionaliste e di varie formazioni della sinistra radicale. Qui eh, si trovano i eh, settori che possono essere interessati a un'autentica transizione democratica nello Stato spagnolo. E a questo punto um, il giornalista di gara chiede a Otegui, ma lei eh, che cosa tu anzi gli dà del lei, ma ovviamente e eh, che opinione hai del uh, movimento del um, 15M e eh, o teghi risponde la domanda che eh, bisognerebbe eh, porsi tutte e tutti i guanti è perché questo oh, movimento sia uscito fuori in questo oh, contesto. Eh, non c'è dubbio che eh, l'origine di queste norme e manifestazioni sia da ritrovare nella crisi eh, economica, però la eh, richiesta e l'esigenza che noi ehm, compartiamo assolutamente di una democrazia reale, ovvero sia di una democrazia eh, partecipativa, popolare, in cui la politica riesca a imporsi sui mercati va molto al di là di una risposta congiunturale esige una revisione strutturale del modello di eh, transizione insomma in uh, in soldoni la um, richiesta la proposta che uh, quello che è considerato il leader più conosciuto della sinistra uh, indipendentista basca fa alla società civile chiamiamola così al mondo della politica progressista è bisogna uh, ridemocratizzare il paese, anzi bisogna democratizzare il paese perché non è mai stato un paese democratico, lo stato spagnolo, per fare questo c'è uh, bisogno di uh, tanti uh, settori del mondo della politica, il del mondo dell'economia, del mondo del sindacalismo e eh, ovviamente c'è bisogno anche e soprattutto di chi sta scendendo in piazza in uh, questi giorni, in questo ultimo mese però uh, è bene che chi scende in piazza si renda conto che eh, soltanto oh, attraverso l'adozione la, uh, di uh, revisioni strutturali del sistema si può giungere a qualcosa, altrimenti sarà uh, difficile ottenere risultati Allora, le notizie che eh, ci arrivano dalle dalle piazze, in particolare, al modo quelle più importanti di Barcellona e eh, Madrid, eh, sono mh, notizie a dire il vero abbastanza eh, confortanti. Riprendiamo un po' quelle che erano le eh, proposte di Arnaldo Teghi. C'è eh, sicuramente una radicalizzazione non soltanto delle forme di eh, protesta, ma anche delle eh, proposte che eh, vengono fatte ed il resto c'è un'antica tradizione nello stato spagnolo di di autogestione eh, che eh, cova sotto la cenere per fortuna e che ogni tanto viene fuori, speriamo questa volta venga fuori in uh, maniera uh, più uh, continuata. Uh, certo, uh, vedere in una piazza a poche centinaia di metri dal uh, Parlamento spagnolo uh, due uh, giovani disoccupati che invitano la folla allo sciopero uh, generale per far saltare la detto politiche economiche dello Stato spagnolo e decine di migliaia di persone che eh, applaudono eh, e insomma è, è sempre un uh, un bel vedere poi per carità le parole sono una cosa le azioni sono un'altra si discuterà a lungo eccetera eccetera ma e eh, si percepisce eh, chiaramente e eh, come non siamo più ai eh, primordi di questo movimento, non siamo più nel periodo preelettorale in cui eh, appunto la protesta poteva eh, sembrare molto molto confusa, poco precisa, genericamente contro i politici corrotti. Si sono fatti eh, molti passi avanti e eh, lo registriamo, soprattutto oh, mh, Speriamo ovviamente di registrare questo soprattutto per quanto oh, riguarda il uh, comportamento dei uh, media uh, ufficiali che hanno dato oh, grande spazio all'inizio alle mobilitazioni hanno cercato di uh, levare ehm, questo spazio mediatico poi nel periodo successivo alle elezioni, ma ci sono riusciti fino a un certo punto perché le manifestazioni sono andate avanti e perché ci sono state anche delle risposte violente da parte della polizia che eh, però hanno ricevuto una uh, altrettanto forte eh, risposta popolare e soprattutto perché insomma nel momento in cui ogni domenica decine di migliaia di persone scendono in piazza in tutto il paese è eh, difficile non prendere posizione. Allora che succede? Succede che eh, in Italia, per esempio, i due principali eh, quotidiani dello Stato italiano, Repubblica e eh, Corriere della Sera non dicono Praticamente nulla su quanto è avvenuto ieri a Madrid, il che è abbastanza, uh, come dire, eh, improponibile. Un uh, giornale come il Corriere della Sera, che vanta una foliazione di 56 pagine e che eh, di fronte a decenni di migliaia di persone in piazza utilizza un colonnino di sei righe, fa abbastanza ridere da un lato e fa anche capire però come ehm ci sono certe cose di cui è meglio non parlare. Se ci sono cose di cui è meglio non parlare, allora forse quelle cose vale la pena di eh, interessarci, sì. Discorso diverso si può fare invece per i eh, quotidiani spagnoli e eh, ce ne ci ne occupiamo di due sostanzialmente, i due eh, principali quotidiani nazionali, El País e El eh, Mundo. Il primo filo socialista, diciamo così, il secondo filo conservatore che eh, hanno oh, fatto un po' le fusa in maniera eh, assolutamente pelosa al movimento, alle persone che scendevano in piazza finché eh, si trattava di un movimento che così più o meno genericamente se la prendeva contro la corruzione. Adesso le cose cominciano a farsi più uh, complicate e quindi uh, bisogna cercare di staccare la spina almeno mediatica da un lato, ma dall'altro non uh, si può perdere la faccia completamente. Vediamo come si fa. Si fa come al solito utilizzando il famigerato tema della violenza. Y coge el bombardeo Y lo eleva por el cielo No hay cañón que alcance a Johnny Ni rival que lo derribe Johnny está en un videojuego Controla scrive Jose Maria Ridau in un'intervista in un articolo apparso in un commento anziata apparso sul Pais uh, di uh, di ieri di domenica 19 giugno che si intitola Gli indignati nella uh, zona grigia. Eh, dietro lo slogan di uh, non ci rappresentano è eh, legittimo se si riferisce ai eh, partiti politici e ai loro leader, però inquietante se si dirige nei confronti delle istituzioni. Ehm gli indignati hanno cominciato ad adottare ehm proposte e modalità differenti ehm man mano che eh, passavano i eh, giorni. È molto preoccupato questo commentatore, questo cos'è Maria eh, Ridao, perché dice e eh, le manifestazioni di ieri sono stato un atto uh, di uh, protesta, un altro atto di protesta del convocato dalla piattaforma Democrazia Reale uh, IA che da uh, settimane ormai monopolizza gran parte del dibattito pubblico uh, nello stato uh, spagnolo. Ehm dietro lo slogan noi non ci, non siamo rappresentati, legittimo in riferimento ai partiti politici, ma inquietante se si riferisce alle istituzioni e eh, gli indignati e eh, hanno assunto un atteggiamento diverso man mano che eh, passavano i giorni dal uh, boicottaggio nei confronti dei uh, giudici che mh, volevano che le accampate di Piazza del Sole e di Plaza Catalunya venissero uh, eliminate fino ai eh, disordini che sono scoppiati di fronte al eh, Parlamento eh, catalano la eh, scorsa eh, settimana. Da quando sono apparsi in scena continua all'articolo eh, gli eh, indignati sono state eh, numerose le voci che hanno cercato di spiegare il eh, fenomeno ideologi, sociologi, politologi, specialisti delle discipline eh, più varie oltre ai dirigenti politici hanno uh, fatto o dire eh, tutto il contrario di tutto ai manifestanti che eh, però da parte loro dichiarano di eh, esprimere eh, soltanto eh, se stessi Mh, alcuni ambiti conservatori hanno voluto vedere nella protesta eh, la strategia di eh, una certa sinistra che non eh, si riconosce all'interno dei partiti né all'interno dei eh, mezzi di comunicazione ma che forma parte di una specie di rete clandestina che riesce eh, a muovere le eh, manifestazioni per cercare di evitare il ritorno al potere del eh, Partito Popolar. Ehm si prende un po' gioco di eh, queste eh, elucubrazioni il notista eh, politico del paese, ma poi nota eh, con eh, grande preoccupazione eh, che eh, il fatto che decine di migliaia di persone prima delle eh, elezioni generali nello Stato spagnolo disobbediscano all'ordine della magistratura di Sgombera e Plaza del Sol a Madrid è un uh, dato eh, assolutamente eh, inquietante, così come è ancora più oh, inquietante il fatto che mercoledì scorso ci sia stata una vera e propria guerriglia urbana di fronte al Parlamento catalano. Certo, dice ancora il notista uh, politico del paese. Si trattava soltanto di un gruppo di esaltati che hanno aggredito eh, i deputati eh, catalani e non si trattava certo della volontà della maggior parte delle cittadine e dei cittadini e eh, i con, quelli che hanno convocato l'accampamento la manifestazione hanno preso le distanze dagli incidenti in realtà non è vero, hanno preso le distanze dalle provocazioni eh, della polizia, ma eh, è tutta un'altra um, questione. Il problema è mantenere lo stato di eh, diritto e il sistema istituzionale e eh, non bisogna eh, assolutamente far sì che il fenomeno degli indignati diventi una sorta di variante della Kale Borroko, ovvero sia la guerriglia urbana nel eh, paese basco. Come vedete Ci sono dei discorsi che ritornano oh, sempre e eh, il discorso che fa uh, questo oh, notista, questo Cosè Maria Ridao, è eh, cerchiamo di uh, far sì che che eh, cerchiamo di opporre un muro di gomma di di gomma a questi indignati e queste eh, indignate. Facciamoli eh, protestare, facciamo in modo che le proteste non vadano oltre un certo limite, cerchiamo di dividere fra buoni e cattivi, fra violenti e non violenti, fra chi obbedisce alle regole del eh, sistema giudiziario e chi no e speriamo che tutto vada bene, perché eh, ci sono sono sempre di più Quelli e quelle che nello stato spagnolo, anche ai piani alti, cominciano a pensare che le cose potrebbero finire davvero, davvero male. E' il nostro campeonato! Giorino manda la gente! Elimina l'obiettivo! Giorino è un assassino! Giorino tiene un buono figlio! Giorino è sfriglio! E' professionali! Escribe en una bomba El petróleo para mí Y la gente quiere a Johnny Que defiende a su país Se acabó la gasolina Y aunque Johnny vuelve a casa Convencido de su hazaña Johnny solo es un cretino Que maneja un bombardero Johnny es tu un... Y'all. sempre sulle pagine della uh, Pais uh, ricordiamo il um, giornale più vergognoso nella uh, coprire la tortura nello stato spagnolo uh, questo perché insomma non si amari che venissimo presi per uh, lettori uh, critici ma uh, vicini al paese sempre sulle eh, colonne del eh, Pays eh, leggiamo un um, un articolo uscito oggi sulla versione cartacea del giornale dal titolo Indignati e eh, pacifici. Si riferisce alla manifestazione di eh, ieri che si è tenuta ieri a a Barcellona e a Barcellona scrive quest'altro notizia che si chiama Jesus eh, Garcia si è dissolto di colpo il fantasma della violenza che minacciava di eh, assorbire l'energia e la credibilità degli indignati. Si è dissolto grazie a una manifestazione pacifica che ha smontato tutte le eh, previsioni e si è trasformata in una nuova manifestazione cittadina per denunciare Italia, la sanità e l'educazione, la corruzione politica e il sistema finanziario. Eh, vale tutti i messaggi di uh, malessere che hanno occupato una protesta trasversale e che si è svolta in un ambiente festivo. La marcia a cui hanno partecipato circa 100.000 persone è eh, soprattutto una sconfitta politica di chi, come il ministro degli Interni catalano Filipe Puig, pretendeva di ehm, dare del movimento un'immagine di eh, violenza e di estremismo. delle allucinazioni, da stuzza sale, a coler vento. E poi questo articolo che è, diciamo, di cronaca, non di uh, di analisi continua dicendo che eh, il tentativo di bloccare la Camera catalana merco che mercoledì scorso eh, si è concluso con uh, aggressione e quotazione nei confronti di alcuni deputati, ieri era enormemente presente nella eh, immaginario collettivo um, la linea del rifiuto della violenza è entrata a far parte della manifestazione meno um, meno colpi e più abbracci tra due lo così gridava una ragazza sorridente che correva per la via uh, Laietana. Non è stata una protesta contro Puig, quindi contro il ministro dell'Interno catalano e neanche contro Il mostros de squadra, ci informa Garcia, non è stata una protesta contro la um, polizia, ma è stata una uh, protesta pacifica e propositiva che ha isolato i uh, violenti. Grande successo a Barcellona, così uh, come grande successo si è registrato nelle altre uh, città uh, della Catalogna, Tarragona, Girona e Lleida. Due articoli ripresi ambedue dal País è e che mostrano il primo un'analisi di come i mass media come almeno il paese si deve comportare nei confronti eh, di eh, questo movimento, il secondo è la uh, riproposizione nei fatti di uh, quel tipo di uh, analisi. Il movimento è trasversale, è un movimento gioioso, uh, felice, pacifico, non ce l'ha con il governo, non ce l'ha con la uh, polizia, isola i violenti, i radicali e uh, gli estremisti e ehm, quando è così va eh, se non coccolato, insomma, messo oh, nelle condizioni di avere un uh, minimo di uh, visibilità uh, mediatica, altrimenti, come al solito, botte da orbi e non è solo un modo di dire. Bueno, queridísimo GPEs, vamos a echar un bailable placero. Las tías piden baile a los teos. Poi al campo abbandoneré la città. Wow. E allora noi eh, concludiamo questa rapidissima rassegna stampa della stampa ufficiale eh, spagnola con El Mundo, il mondo, il mondo eh, quotidiano vicino al Partido Popular, partito vicino alla destra, partito alto eh, e scusate giornale eh, vicino al partito popolare vicino alla destra e eh, vicinissimo agli ambienti della della polizia e dell'esercito e dei servizi eh, segreti dello stato spagnolo è notorio utilizzano spesso il mondo per eh, rendere noti documenti che non possono essere resi noti in nessun'altra maniera. Bene, eh, questo quotidiano oggi sulla sua uh, prima pagina racconta le grandi manifestazioni di ieri e per essere un uh, quotidiano di destra lo fa in uh, maniera molto fredda, gelida, ma insomma non si sforza di non essere ostile, come mettiamola così. Da Madrid, l'inviato del mondo dice che in maniera pacifica e festiva, come eh, viene sempre utilizzato questa espressione, de forma pacifica e festiva, eh, bisogna riuscire a capire che cosa significa effettivamente. Decine di migliaia di persone convocate dal Movimento degli Indignati hanno percorso le vie di Madrid e di quasi tutte le città spagnole per far udire la loro voce contro il sistema politico ed economico, reclamando uno sciopero generale e così viene messa ampassan questa cosa che immaginiamo farà i tu ridire eh, ogni eh, conservatore che eh, si rispetti e non solo loro. Continua il mondo, l'ambiente festivo è stata la nota eh, dominante nelle eh, marce che si sono eh, svolte e eh, ieri la manifestazione di Madrid si è conclusa a poche centinaia di metri dal congresso dei deputati, ma non ci sono stati uh, problemi. Cittadini di tutte le età, famiglie con bambini, pensionati, anziani hanno esibito in un'atmosfera festiva viene ri ripetuto fino all'inverosimile eh, slogan come penso e poi mi indigno, zapatero la che dei banchieri, eh, eccetera eccetera eccetera. Ehm in ultimo la manifestazione si è conclusa con ehm, la richiesta di convocare uno sciopero generale, punto. E altre proteste, sempre con carattere festivo, si sono svolte a uh, Barcellona, a Barcellona in particolar modo, pare a detta del mondo che tutta la manifestazione, decine di migliaia di persone abbia avuto come unico scopo quello di uh, controbattere alle accuse di essere un uh, movimento uh, violento manifestazioni anche eh, altrove, Valencia, Paese Basco, Andalusia, Pamplona, Salamanca, Extremadura eh, e eh, Isole eh, Baleari e eh, Canarie e non ci sono particolari commenti da parte del mondo che eh, registra quanto è eh, accaduto e eh, mantiene un profilo davvero molto molto basso. Esca! beste Allora, siamo giunti quasi alla conclusione della puntata di Radio Uscadi di oggi e che dire? Possiamo solo dire che quando tanta gente arrabbiata perché l'ambiente sarà festivo, ma la gente è davvero molto molto arrabbiata scende in piazza per uh, dire basta a una politica fatta di tagli alle spese sociali, per dire basta allo strapotere eh, delle banche, per dire basta che la crisi economica sia pagata sempre dagli stessi e dalle stesse. E soprattutto, quando a 300 metri dal Parlamento di Madrid su un palco qualcuno dice sciopero generale e decine di migliaia di persone applaudono. Beh la situazione si fa davvero molto molto calda e eh, se non eh, ce ne siamo accorti noi, ma credo che molti e molti ce ne siamo accorti, se ne sono accorti eh, sicuramente eh, i eh, portavoce del eh, potere quello con la P maiuscola. E la preoccupazione è tanta, è tanta perché eh, se eh, la Grecia in fiamme, se un paese tutto sommato piccolo e periferico come la Grecia eh, in fiamme crea tutti gli scompensi che abbiamo visto e stiamo vedendo, eh, non si osa pensare cosa potrebbe succedere se eh, in fiamme eh, si eh, ponesse lo Stato spagnolo per non dire di quello che potrebbe succedere in Italia, dove la situazione non è molto differente. E' il tempo! la scena blu. Finché stava alla merda, mo'. Abbiamo cercato, dunque, oggi di analizzare in maniera sintetica e sicuramente non abbastanza esauriente come i mass media ufficiali cercano di gestire in maniera molto difficoltosa. Chiaramente quello che accade dopo aver letto tanta stampa ufficiale e ehm, vogliamo andare a chiudere con un commento che abbiamo ritrovato sul sito madrilonia.org. Lucasiderà qui, anche dovresti <totipo> che sì, caraterà 17. Dal titolo Barcellona, perché la chiamano violenza? commento che prende le mosse da ehm um, tre eh, spezzoni di eh, articoli. Il primo è tratto da un uh, editoriale del uh, Pais e recita così: I settori uh, più radicali del movimento che è nato il passato 15 di maggio in tutto lo stato spagnolo hanno valicato il Rubicone democratico a Barcellona. Ci si riferisce a mercoledì scorso, ovviamente. Oh, sale! ru Seias de la vila. Questo faceva parte di un editoriale non firmato, quindi è la linea ufficiale del país. Un altro editorialista principe del país, Ramoneda, scriveva: eh, "Questi movimenti hanno sempre due anime: l'anima riformista e pacifica e l'anima rivoluzionaria e aggressiva. Quando il numero di eh, persone è grande, si mantiene il carattere civico e i gruppi più radicali non trovano spazio favorevole per farsi notare." Però man mano che il movimento perde affluenze e che il gruppo si riduce ai più o militanti, il peso dei radicali cresce. Infine un altro editorialista, questa volta della um, testata Pubblico Ignatio e Scolar che sempre riferendosi ai fatti di Barcellona dice: "Quelli che spintonano i parlamentari, quelli che li insultano, quelli che lanciano pietre o vernice contro di loro o che portano la protesta contro i politici fino alle porte della loro casa dove dormono le loro famiglie, non mi rappresentano, neanche rappresentano gli indignati" qui i portavoce si sono smarcati da questi atti violenti Da madrilonia.org scrivono si possono trarre due piccoli insegnamenti dalla campagna mediatica che è stata lanciata in merito alla supposta deriva violenta del movimento dopo il piccolo blocco che eh, si è verificato di fronte al Parlamento catalano mercoledì. In primo luogo l'urgenza e l'ansietà dell'ansia del governo e di tutti gli apparati della classe politica di dare per liquidato il carattere di massa e festivo del movimento O. Oh ed è la stessa cosa di eh, cercare di inquadrarlo nella vecchia logica del antisistema, del sono tutti violenti, del cercare di eh, ricomporre il tutto all'interno di quello che eh, nel gergo politico spagnolo si chiama il borrochismo eh, la cale borroca è quella che nel eh, Paese Basco per decenni hanno fatto i giovani e le giovani che si eh, opponevano alla uh, Polizia Nazionale, alla Guardia Civile prima e al alla uh, polizia forale e alla ersanza uh, dopo questa immagine è eh, da tempo memorabile ben gestibile dentro i uh, parametri mediatici che sono stati um, organizzati nel corso delle ultime e decadi, molto più gestibile rispetto a um, come um, è stato portato avanti il uh, discorso nei confronti del cosiddetto movimento del Kinth M. utilizzare il discorso relativo ai violenti, benché eh, vengano considerati ovviamente una uh, minoranza, apre le porte alla criminalizzazione, all'isolamento sociale e al al lento ehm uh, e eh, qui si utilizza un termine spagnolo molto difficile da uh, tradurre, allento abbassamento, diciamo così, delle eh, mobilitazioni. E eh, l'operazione le recenti operazioni eh, mediatiche sono stati in termini eh, generali un uh, assoluto oh, disastro. Però eh, la determinazione politica di eh, utilizzare infiltrati e agitatori sia all'interno della piazza, e questo è stato evidente a Barcellona, sia uh, attraverso i uh, mass media, potrebbe avere nei prossimi mesi derive molto più oh, aggressive e spettacolari di quelle che eh, conosciamo e fra queste non escludiamo la possibilità di inventare dei eh, fantasmatici e misteriosi gruppi armati D'altro canto, la campagna per la cosiddetta dignità del Parlamento che è stata iniziata subito dopo gli scontri di fronte alla generalità mostra uh, come dobbiamo ancora uh, imparare molto e eh, mostra come non abbiamo attualmente ancora la capacità e l'autonomia per generare una sfera pubblica propria al di là dei eh, mezzi di eh, comunicazione eh, ufficiali dal da quello più contrario a noi e il mondo fino a quello apparentemente più vicino o come è pubblico tutti questi giornali tutte queste testate hanno partecipato allo stesso circo e allo stesso tentativo di eh, sciacallaggio la uh, vergogna della uh, violenza che uh, consiste poi semplicemente nel bloccare un giorno di uh, sessioni di un parlamento autonomo chiamare violenza quattro insulti e um, un paio di uh, strattonamenti nei confronti di un uh, deputato um, sarebbe stato una barzelletta in un'epoca di um, movimento politico particolarmente intenso, però oggi si è uh, convertito in una vera e propria arma nei uh, confronti da parte, scusate dell'apparato uh, pubblico e nel paio y Aless Vamos che ando a passare tu stai dentro con tot che va sempre pure deve venire E insomma il um, l'articolo poi è molto lungo e um, ha portato con sé una grande sventagliata di di dibattiti, dove è stato uh, protagonista di tutta una serie di interventi perché si tratta di un tema importante, così come era un tema importante ed è stato un tema importante sin dall'inizio la um, prospettiva è di tener fuori da queste eh, mobilitazioni le eh, forze politiche tradizionali eh, che pure hanno continuato a fare pressioni e continuano a fare pressioni tuttora per entrare allo stesso tempo un problema uh, all'ordine del giorno e che a tutt'oggi è irrisolto è il problema della relazione con i uh, mass media uh, ufficiali che uh, all'inizio uh, come dire hanno trattato in guanti bianchi rispetto a quelli che sono i canoni iberici eh, tradizionali il eh, movimento e che adesso stanno facendo di tutto, veramente di tutto, visto che il movimento comunque non sembra non arrestarsi per eh, portare comunque questa eh, forma, questa enorme quantità di eh, energia verso una direzione che non sia del tutto sono completamente estranea agli interessi della classe dominante. Il discorso sulla violenza l'abbiamo visto, è un discorso molto vecchio, molto utilizzato, ma che eh, a livello uh, ufficiale fa sempre il suo effetto. Probabilmente la soluzione, un tentativo di soluzione sta um, come ehm, dicevano i eh, compagni di Madrid nella uh, capacità di uh, generare una sfera pubblica autonoma che sia uh, indifferente e slegata ai mass media ufficiali, che possa uh, prendere vita e uh, proseguire al di là di quello che dicono gli editorialisti uh, del paese, i cronachisti del mondo e tutto uh, quel uh, mondo o uh, mediatico che sicuramente con riserve e con eh, differenze poi obbedisce sempre ai medesimi finanziatori <totiposimese> <tiposimese> verremo a vedere cosa succede, avremo ancora voci dallo stato spagnolo questa settimana, speriamo anche lunedì prossimo in trasmissione, purtroppo andiamo in onda in un orario in cui le compagne e i compagni che sono stati attivi fino alle prime luci dell'alba del lunedì e poi eh, giustamente a quest'ora si riposano, vedremo di eh, fare di più e meglio la prossima settimana. prima di eh, lasciarci un uh, breve accenno al uh, fatto che uh, è uh, uscito l'informe 2010 sulla tortura nello Stato spagnolo a cura del coordinamento per la uh, prevenzione e la denuncia della tortura. Un dossier con le denunce per uh, torture, violenza istituzionale, maltrattamenti, trattamenti inumani, crudeli e uh, degradanti raccolti durante l'anno 2010 nello Stato spagnolo. Al uh, coordinamento per la prevenzione e la denuncia della uh, tortura partecipano oltre eh, 20 eh, associazioni e eh, coordinamenti locali. Le cifre che arrivano sono come al solito terrificanti, si sono verificati e eh, questi sono quelli denunciati e eh. poi quelli che sono effettivamente accaduti sono molti di più. Sono state eh, denunciati, ci sono stati denunce di 251 eh, casi di eh, tortura e eh, le eh, persone interessate sono 540. non c'è regione dello stato spagnolo che sia immune da questa vergogna eh, segnaliamo però che eh, le eh, eh, le zone più colpite sono il paese basco ovviamente 44 casi e 132 denuncianti il la comunità di Madrid che è è quella dove si verificano più casi in assoluto 51 con 138 denuncianti questo perché la maggior parte delle prigioniere dei prigionieri politici baschi quando vengono arrestati vengono portati a Madrid ed è a Madrid che soffre le peggiori torture e eh, altra um, regione è dove eh, si eh, verificano tanti casi di questo genere è l'Andalusia qui eh, soprattutto nei eh, confronti di eh, persone di eh, origine straniera 50 casi per 68 denuncianti quindi purtroppo oh, non è una realtà che interessa solo ed esclusivamente il collettivo delle prigioniere dei prigionieri politici baschi scomolo sì. dietro dello sovrero spenta polista e sbamare forse a rucano a fare la parte del leone per quanto riguarda i eh, corpi di polizia che sono oh, protagonisti di queste vicende il corpo nazionale di polizia la polizia nazionale oltre il uh, 41% dei casi, poi la Guardia Civile, ma in realtà non si salva nessuno perché il uh, 16% dei casi è eh, a firma delle varie polizie locali, il 15,55% eh, dei casi è a firma di funzionari di prigione e poi ci sono i Mossos de Squadra, Catalani, l'Ersanza, Basca e curiosamente è quella che ha meno denunce in assoluto e poi altri corpi di polizia. il dossier è lungo oltre 120 pagine, quindi non possiamo certo eh, andarlo a sintetizzare tutto. È disponibile in uh, PDF sul sito www.rebellion con una L sola.org Ci sono anche i uh, dati organizzati per uh, anno e um, è eh, abbastanza interessante notare come negli ultimi 6 anni si sia registrato un picco di uh, casi di tortura nell'anno 2004, quando c'è stato il cambio di governo fra uh, Partito Popolare e uh, Partito Socialista. I casi di tortura sono oh, scesi negli anni, nei due anni successivi prendendo uh, per esempio il paese basco che insomma è la realtà uh, più significativa da questo punto di vista, 195 eh, denuncianti nel 2004, 141 nel 2005 e 63 eh, nel uh, 2006 E poi dal 2006 ad oggi, nonostante il governo progressista, i casi tornano ad aumentare. 100 nel 2007, 104 nel 2009, 132 nel 2010, quindi anche da questo punto di vista evidentemente grosse differenze fra il governo eh, di José María Sinar e il governo di eh, Zapatero non se ne intravedono. Bene, sono le 11 e 28 minuti primi, lunedì 20 giugno 2011, Radio Scadi si chiude qui. L'appuntamento è per lunedì prossimo, sempre alle ore 10 e 15, sempre sugli 87.9 in FM di Radio Onda Rossa a Roma e nel Lazio o se preferite attraverso il sito internet tripla www.ondarossa.info Sito da cui potete scaricare anche le puntate precedenti di Radio Scadi mentre se volete mettervi in contatto con la redazione di Radio Uscadi, radiouscadi@autistici.org è il l'indirizzo della posta elettronica. È tutto dunque per questa settimana, chiudiamo con la sigla di chiusura e poi ancora una mezzoretta scarsa di parole e musica fino al corrispondenza operai del mezzogiorno.